Татарівський курінь стусони збоку, черкаський заход з другого, Кокубенко й паливода надто спричілку налягайте. Зробіть замішку, скуйовдіть, розшарпайте. Стусонули козаки ляхів з усіх боків, збили, вчинили їм мішанину, та й саме пішли мішма. Не дали ляхам і стрелю навіть розчати, узялись за шаблі списи та келепи, усі збились докупи, і жодному довелось дати себе в знаки. Демид Попович трьох простих шляхтюків заколов а надто ще й двох кращих збив з коня, кажучи, от такі коні добрі коні, давно вже гострив зуби на такі коні, та й вигнав їх геть у поле, лукаючи на козаки переняти, а навпісля знов протисся в гущиню, знов наскочив на тих же таки збитих з коней шляхтичів, Одного забив, а другого налегав мотузом за шию, та й припнувши до кульбаки, поволік його усім полив, зняв з його шаблю з дорогим держаком, що через червінцями відв'язав. Кибита, також добрий козак і молодий ще, щепився й собі з одним найхоробрішим з усього ляцького війська, та й чимало часу вони змагалися». Зійшлися вже на зручсічу, і добрав був козак вже гори, та, переваживши ляха, заситив йому гостро турецького ножа в самісінькі груди, але ж не встарігся й сам. Ту ж мить глизнула його запекла куля у висок. Скосив його найзначніший з панів, найвродливіший давнього князького роду лицар. ставний як тополя, Вигравав він буланим конем. Дуже добре давсь він узнаки знаки своїм шляхецьким, щире лицарським завзяттям. Двох запоросів надби розтяв. коржа ведіра доброго козака перекинув з конем. Конюш влучив, а козака за його списом достяг. Багатьом повідтинав він руки й голови, не минули кебету, занизав йому кулю у висок. «Ось з ким жадав би я поспитувати сили», – гукнув Кокубенко. «Незаймаківський отаман курінний, давши конові острогами, налинув хижим орлогом на нього просто ззаду». Та й гукнув так, що аж здригнулися усі, хто тільки близько стояв з нелюдського погуку. Наважився був ляг повернути свого коня та стати передом до його, але ж бо не послухавсь кінь, злякавшись надзвичайного гуку, кинулся він на бік, а лицаря кулею дістав Кокубенко. Увійшла йому між лопатки запекла куля та й упав ляг з коня. Отже, ще й ще ж таки не покорився вражій лях. Все ж таки силкувався, щоб дістати ворога, але ж зів'яла рука у купі шаблей упала. А Кокубенко, взявши оберуч свою важку шаблюку, загнав її ляхові у самісінькі зблідлі вуста. Вибила йому два, як сніг білі зуби шаблюка, розтяла на двоє язика та крізь горло заглебилася в землю, так і пристромив його там із дому навіки. Заграла джерелом червона, як калина у лузі чесного шляхецького роду крів, та й почервонила йому жовтий контуж гаптований – а Кокубенко, залишивши його протися вже з своїм незайманківцями до другої купи, ех, не на голову, покинув, не прибравши таке дороге убрання казавуманський курінний бородатий, од'їздячи від своїх козаків до того місця, де саме лежав забитий Кокубенком шляхтич». «Я семеро шляхтичів власною рукою забив, але ж отакого убрання ще ні на одном не бачив». Поважився на здобуч бородатий та нахилився, став здіймати зляха дорогу справу, здяв вже турецький ніж в оправі самосвітнього камінню, відв'язав через червінцями, здяв з рудей сакву з тонкими сорочками, сріблом та з дівочою куріччю, що сохранно берелась на згад. Не щось бородатий, як спобіг його ззаду червонозобий хрунжий, на всю руч та чеснув його шаблюкою. По вигнутій шиї не довела до добра здобич. Відлетіла рясна верхогайна з місного дуба. Упав кряжем безголовий толуб, далеко зросивши землю козацькою кров'ю